נכרתו מהירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, ויסאו שתים עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר אדוני אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון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 כל ימי חייו. ויאמר אדוני אל יהושע לאמור, צווה את הכהנים נושאי ארון העדות, ויעלו מן הירדן. ויצו יהושע את הכהנים לאמור, עלו מן הירדן. ויהי כעלות הכהנים נושאי ארון ברית אדוני מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים.